فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد تجد فالانديمات متطلوطه مابسولوتة يوم وثن بذاتنته الله جل جلاله Ate falëndërojmë për të gjithat mira të mirat të slatë nëjka dhëruë dhe vetëm për e ti falje dhe ndihim. Kërkojmë për shëndetjet tona, për shëndetjet e Zotit, bekimet e ti, mëshira e ti, të gjithat të grumbudhuarat të këmëj mirë njërzimit Muhammedi sallallahu aleyhi sallem, bi shok të ti besnik, bi familënë ti të ndarshme, bi gratët e ti të pastra dhe nbi gjithë mëslimanët anë kam botës, të cilët të ndjejë kër rrugën e ti me të mirë dheri në ditën e gjikimit. Të ndëruar Gjëmatli, të ndëruar Lezër, me lejën e Zotit Gjellë Gjellë Luhu, dëtë vazhdojmë në vargën dhe ciklin e legjaratave në bi nërlidhjen e pashkoputur në bi shëqrimin e rrugës dhe Zotit Gjellë Gjellë Luhu me besim dhe tërbije. Pra, titulli i tërbjën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 nga dalja prej shtëpisë deri në ardhjem në Gjami. Dhe ligjerata e fundit ka qenë prej hyrjes në Gjami e deri në ulljen në, në vendin e faljes apo dëgjimit e ligjeratës e kështu me ratë. Dhe përmendëm se e debi radhës, kultura e radhës, edukata e radhës është e debi, edukata, silja me, ata i cili e ka pozitën më të ndërshme në Gjami dhe ajo është hoxha. Në në në në në në në në në në në në në në në në në në Ai është imami dha i cili prin njerëzve në në xhami. Mirë po, to duhet para se me fillojë leksionin ta konkretizojmë se për kë kan po flasim, ngasë neve në termët tona i kemi disa lëshime, ato nuk janë lëshime xheriatike të vëllloja, mirë po njerëzit janë në sunnat e mortim. Te neve imam i thojnë atij i cili fal pas kohë. Imami i xhamis, i cili i fal pas koh, te gjenerata të vjetra, imam e ka pas titullin khatibi. E ka pas titullin ai i cili ka lixëru, ka dhënë ders. Andaj i thon imam Ahmed, imam Shafi'i, imam Abu Hanifa, se kanë pas për qëllim sa i fal pas vak në xhami. Jo. Ma edhe këto dietar nuk kanë të qën të cilat kanë fal dhe kanë prrim namaz imamat e mëdoj nuk kanë qenë të cilët kanë pri shpesh në namaz pra janë mbyllna me dhe tyrat të të tërë dhe janë morë me me dhije pra neve kur themi imam nuk e kemi përqëllim atë qka i falë pesko por raporti jonë e debi i radhës është e debi me njërëzit të cilët e bartin dhijen një debi dhe edukata me njërëzit të cilët e bartin dhijen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 Këça na ka mësua të na nifot me termen hoxh. Në sheriat i thojnë alim el al ulama, njerëzit e dijes, ehlul ilmi, ehlul dhikr. Allahu جل جلاله i çon me terma të ndryshëm. I thojnë talibul ilm, i thojnë kërkues i dijes. Kjo është për çollën. Dhe në këtë varg të ligjëratave të nderuar Lizard, neve duhet të zgjerohemi. Do mos doshmëri se kemi të zgjerohemi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 që mos vdese e që mos shkruhet në histori që për familjes së tij asnjë hoj nuk ta, ta ka qenë është. Ta ata kanë shumë vande. Sot do të bëj ndoshta edhe bëhet çështja e garë, ndoshta nuk mirret me të madhe, mir po te selefi, të gjeneratat e para të muslimanëve kjo ka rëndë shumë. Nga se atar ilmi ka qen drejt për drejt i lidhur se njeriu i dish që është i lidhme ata shahkar Muhamedi sallallahu aleyhi وسalam. Ai cili ka ilmin është i lidh direkt me Muhamedin sallallahu alaihi ve sellem, dhe lidhja me këtë është lidhja me Muhamedin alaihi salatu vesselam. Por ka çën një perceptim shumë, shumë i lartë për dijen. Kjo është arsya e parë. Por çka këtë lviz, anarkisë, çrregullimit të raporteve mes xhamatlive, davjalorve, mes edebit, të duhet me çën njeriu me kulturë të lartë, me çën me tërbije të madhe, karshiati i cili kalzon ti çka ka thën Allahu dhe çka ka thën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Gja sa ahireti i njerzve është i vart për por për dije. E ahireti i njerzve nëse është i vart për dije, është i vart edhe për ata çka i cili e mban dije. Ahireti i njerzve është i vart për Kur'anin, çka ka thën Allahu, çka ka thën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Në se me këta është e vart, është e vart edhe për ata që kallzon ata qi po dikand më shkoon pazar me veç, e ka thënë Allahu. Nuk shkon. Edhe pse sot Facebook në Facebook e ka bë, atë pazargjen në mënyrë indirekte më e vë. Tani pse është pazaraj? Sa i shkruan. Kjo është anarkie e madhe, kjo është fesad i madh. Andaj të ishat njerëz që më nuk dinë edhe kriteri. Cili është kriteri? Kuç është hoq? Ku kujt i mirë të di, ja kujt si mirët? E kështu me radhë. Ado kjo është arsia e parë, tollovin. Nuk do me larguqe tollovin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 Kër t'i përmenë minatë që kanë thonë djetarët, si du t'mu silë me djetarët, por shkak se na jena shumë intervallet larkëta, ka me naudu këto legenda. Ka me naudu këto legenda, dëmënonë, ku t'i dëgjojmë fjalëte, imam Shefi Ijo, Tebu Hanifës, Ahmedit, si janë silë me o gjallartë të tëre, ti kemi mëndu së ato pengamer i kanë bëhoj o gjallartë të vetë. Por, që shka thonë imë një hazmi, mësë mu kanë librat, kishin lujë gjahilat me nejve. Mësë më kanë librat, kishin dhe në rrejnë, rrejnë e janë këto Po elhamdulillah, zotje ka rritë fejnë e vetë Edhe Kur'ani, edhe sunetin, edhe dhijen e ulemave në libra Por mësë më që ditë me ata qka vjenë Duhet njerë me shiku në Kur'an Sa pëshon dhija Sa pëshon dhjetari Sa rëndon Rëndon shumë Adha i fillimisht do të përmenmi Se sa është e madhe vlera e diës. Hoxalartë kanë shkrujtë shumë librën bë këtë qështje. Shumë. Unë kam zxedhë më të, më i thoi në gjurën rrapën muhtasarë, më, më, më për mbledhë të simë. I më më nevë u i ju, ka shkrujtë. Muhammed ibn Muflejhë, ka shkrujtë. Ibn Kajimi, ka shkrujtë. Ahmedi, ka shkrujtë. Kërejt Hoxalartë e mdoj, i filojnë librat e tyre të, të, të kërkimit e diës me e debinë me تربia pse sidoshtosh te kjo kaptin hiq mos i hin elmit se se ne mer se ne mer nese djeriu doshon me edep ne etik me dijen dhe ata i cile e bart dijen se ne mer dijen hiq i shkon imri i shkon imrit se ne mer dijen dhe, dhe risallezer ju edini ibn hazmi na permend misho ibn hazmi o sht hoj prej spanjas dietari madh i nje hor ne mesin e, e njerzeve dhe o xhallarve Imam Shatibi kur e përmendim Ibn Hazmin, Imam Zahabi kur e përmendim Ibn Hazmin, i kam rrit vëllazor kulmin e dijes. Shumë dije kam rrit. Kur e diskutojnë, pse me Zahabi ti nuk është që punohet me ta të njerëzit, pse s'punohet me keni padë njerëz të thonë un jam Ibn Hazmi, un jam Ibn Hazmin. Radh, radh, radh. Çaj janë njerëzit? Hanefi, Maliki, Shafi'i, hambeli, kërku është të qërton nuk morët me të qërtuz imam i pranur me dëshmit të metit me thonë diko shemi nga me Ibni Hazmin mas parit vetë kushakive nuk se njofket e, im, imam shatubio dhe imam dhe e bio diskutojnë pëse Allahus që ka dhanë mundësin që njërzit me ndjek pëse që ka dhanë mundësin me ndjek imam shatubio e bja një arsie imam dhe e bio e bja një arsie në nga me këtë dy arsijet e kuptojnë atë që edhe me pasë dhije, mësë me pasë edhe pësë përndë dobi. Imam dhe e biju ka thanë në biografi në Ibni Hazmit, Allah e më shirovët Ibni Hazmin, dhe Allah e faltë, i ka sha ulemat. Ibn dhe e biju në zanë si i bën të imijës. Ibn dhe e biju në zanë si i bën të imijës. Kur fletë, pëse si ka thanë Allahu shtrirje, pëse se ka shtrirje, ka than fe innehu kane jesub bua jepan sepse ofendonte dhe shante hojalarët thadhe Allah e trajtoj qishit trajtoj njërës të dijes këta e, e përmeni imam dhe hebiju imam shatë ibiju është në rang me i bëntejmië ti dim kush për kam pëflet ta dim kush për kam pëthot imam shatë ibiju thot unë mendoj se i bni hazmit Allah ja ka mor autoritetin dhe shtrirjen se se nuk ka mësu të hoxalartë, po ka mësu vetë. Këse i bni hazmi, ilmin e ka morë vetë pi librave. Së ka mësu të hoxalartë. Nuk ka mësu të hoxalartë. Ca e ka posë mëndimin, mësë me morë dije për ati që ka me dhebë. Si të kishë me dhebë, a i se marë dijen për tije. Do mësë dëshmërisht, e ki me qenë, i pasë dhe prej me dhej, asë Maliki, asë Shafi, asë Hanbeli, asë Hanefi, veç Kur'an të njerëzit s'ka pas mundësi më gjetë kësi, a i s'ka mërë dhije, ka mërë vetë për librave. Të di më më shëtë të biju, refuzimin që ja ka bëho o gjalarën e mërë dhije të ta, e kalon, sot nuk njekët. Me gjithë se, kejë o gjalarë, kure përmendin, të libra e kushteve të mësimit dhijës, të përmendin ibni hazmin me ledzu, do mos dëshmërisht. Pse me ledzu? Se ka elmë. Po ku apë, se se njofi njerëzit, këtë janë në dishte bejpët. Ka ofendu u gjallartë, për që i më dhe thotë, ka thonë ki magari. Kjo në shpreje ti do këtë e vogëlë, ka thonë ki gomari, kështo. Për imamat mdoj. Dhe ka morë Zotin Gjellë Gjellë Aluhu -Gjell atë shtririnë. Nuk më nëshë më shtrije. Nuk më nëshë me për hapë, se? Nga se kjo vjalë kushtonë. Se ajë alimi për para akonë veli i Zotitë. Miki Allah u gjelë gjelëllë. Edhe Allah u shpallu vëzotin arvit. Ta merë namin. Namin vëzër nuk matët me kara është ka i e gjavë. Namin matët kërë vëdesesh. Andaj me Mahmedin kërë e shau ishin disa, thëjke, shifëmi ditën e gjenazës. Shifëmi ditën e gjenazës. Atë shajnë ti ja muë. Ajdi në sa veta kam prezentu të ima Mahmedin. Një milion... Ed 600000 njerëz ja kanë fal xhenazën. 1 milion, ed 600000 njerëz nuk i ka zon Bagdadi të ja fal xhenazën i Muhammedit. Kur të vdesësh vëllai, leje tashti ku të bën aplaudiz dikush. Haj llas Emiri, haj llas e vazhdo si kështu. Kur të vdesësh, sa pejgamberi alay salatu selam, kur të vdesë njeriu, ose bëhet rahat, ose bëhon rahat piti. E marr vesh kur vdesësh. Ose të bëhë është rahat, ose bëhën rahat piti. Si të bëhën rahat piti, vajhali për neve. Vajhali për neve. Andaj, njeri ju një dhe me pasë kujdes, dhe se gjuhën e ti është tejet, tejet problematike dhe mundët me jashkatrua tina, historinë, ftyrën dhe autoritetin që ka mërët me pasë të kënjërëzi. Thot, Ibnul Gjemeha, e shefi i njëri për i djetarve të muslimanve dhe imamave të mdoj, i cili ka shkujt libra dhe ka lafdru imam dhe hebiju dhe imam imnu kethiri, e ka shkujt një libra të cilën e ka titulua Të dhkira të semii u el mutakellim, ka thanë për kujtim, për hoxën dhe gjematin. Për kujtim, për hoxën dhe gjematin, se të qka duhet të kënd prej edepëve të ndërsjelta. Pra edepi hoxës me gjematlitë, dhe edeb i gjemët live, dhe i nëzansat dhe atit që kërkojnë dijen me, me hoqën. Dhe e ka bëtë të shkurt, është shumë liber i shkurt. Kështë libit ma i shkurt që ka, djetarët kanë folë për edeb. Ndërsa nësë i morën me libret encyklopedike, en en en se të janë volimenoz, ato janë vetëm për nëzansat e dijes, se të serat ju kanë për kushtu dijes, dhe dojnë vetëm me, me mësu shumë, ato ajo është, kaptin tjetër duhet ligërata të veçanta e duhet seminarët të veçanta për adhija thot bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahim thot ne jemrin Allahut, mëshirusit, mëshirbërsit falëndërimët i takojnë Allahut elber të mirit Allah e ka jemrin i mir elber pse e ka fillu qështu dhe këtu duhme jo të regu një mesele ha gjalarët kushku një libra dhe kërë i qelin librat i thonjë istihlal, berat o istihlal filimi me me, me diçkat interesant o gjallarë, kërë i shkuin një tem nëse janë të folë për fikhun janë nisin me emrat të cvet kanë në bojnë me, me fikhun, nëse folën për Kur'anin janë nisin duke e lafdru Allahun për shemë për thonjë, falëndërimi Allahud, i takon Allahut i cile ka zbrit librin, se ka me folën libr për fë Kur'anin e kështu me ra në këtë rastë ojë ka nuk et libër por e dei bin ndaj hoxhës dhe hoxha ndaj jemer libër dhe ndaj nzansave çu që, që ka fillu falëndërimi i takon allahut el bar el mir ai kërkon sifatin e thmirit çdo më von sifati i parë që do të mëkon i ndërsell do të mëkon i mir ndaj hoxhës i mir ndaj dietarit dhe e kundërta dhe e kundërta errahim meshirues al wasi'il alim i cili është i gjon dhe është i dishëm dhil fadl al adhim i cili ka vlerë të madhe shiko përkasson allahun vlerë të madhe po ai ban me isharat te tek hoxha ban me isharat fadl fadli me fadilet me fadilet të madh afdalus salati wa atamut taslim dhe vlerat më të mëdha dhe salavatat më të plota jan ala sayyidina muhammedinin nabiyil kerim bi zotrijun ton zotrijun ton muhammedin en nabiyil kerim pejgamberin bujarr el munazzali alayhi fi zikril hakim per tecilin ka sbrit na kuran na kuranin famlart wa innaka la ala khuluqin azim ti ne nje virtut dhe terbiye te të madhe kjo e ka hap hoja Ibnul Kanna, al-Kannan al-Shafi' ibn al-Jamaa, keni libr ta cilën e ka vendosur mbi terbijen, të cilën duhet ta kemë ndaj njerëzve të dijes. Ua ala alihi wa ashabihil kiram. Përshëndetjet janë edhe për familjen e tij dhe shokët e tij të ndarshëm, xiwarihi fi darin na'im, të cilët i ka komshi Dhe i ka fëqinjë në gjennetin të zotit e bareke Nga se pëngamberit sëllallahu alaihi sëllem I pari dhe të parë që ka në shëqrojnë Janë shokët e ti dhe familja ti Shokët e cilat janë Prej shëqrujëzit sëtë dhe kanë shëqrujë në këtjet Emma baët, pastaj Fe innemin e hemmi ma ju badiru bihin lebibu Shërkha shëbabihi Thodoja, prej gjërave më të rëndësishme të cilat duhet të vrapon njëriju i menqor, shërkha shëbabihi në rininë ti, shërkha i thojnë pramverës, prana që i thojnë evë në pramverën e rinijës, kure ka njëriju në moshën ere, wa jud ibu nefsehu fi tahsilihi wa këtisabihi, dhe duhet të banë tradit dhe veti dhe tabiat vetin, arritjen dhe fitimin e hus në lë edab tërbia dhe adebin e mirë. Pra, çdo i ri, çdo njeriu i cili është në moshën e re, le të investojë sa të mundje në në adeb. Në adeb. Çustam Abdullah ibn Mubarak i ka thënë 30 vjet çka ku mësuë adeb. 30. Vjetë. 30 vjet vetëm adeb, adeb, tërbia. Do të dëgjojmë fjalë të ulemave mbi këtë meselë. Ka dhanë, e ledhi shahide shara u al aqlo bi fadli, për të cilin edep, shëriati dhe menja, kanë dëshmuën së është një mirë, wa të fëkatil ara u al elsinët u ala shukri ehli, dhe të gjithë tha mendimet, dhe të gjithë tha gjuhët, janë të pajtume, për me falenderu njërën me edep. Ska mundësi, ska mundësi një njëri që njifët me edep me tërbije, me edukat, me e shadi kush, vetë se një sham. Vetëm se një sham. Vetëm një akuzuar. Muhammeden S.A. e kanë shah, e kanë ofendu, e kanë rraf. E kanë hedhë planë si në devës mbi shpinën e ti të ndërshme. Ja kanë thijë dhantë. Ja kanë shahë bashkëshortën. Po kërejtë këto janë kohë prejaj sa e, e dëbli i madhë. Dërsa këta të se të kanë bëket, kanë qenë sa këtilë të, të dështumë onda do toja kreet njerzit ja din por të mirë atë isha ka edeb ça ka edeb in ahqa an-nas bi hadhihi al-khosla al-jamila ma haqli dhe mas shumti që duhet me pas këtë cilësi janë wa awlāhum bi hiyazati hadhihi al-martaba al-jalila dhe ma meritorë që duhet mu ngrit në këtë shkallë janë ahlul ilmi njerzit e dijes Allëzhin e hullu bihi Hallu bihi dhërëvët al-mejdi ve sëna Të cilët e kanë arrit Klasën më të ngritur Dhe më të ndriquar Wa ahrazu bihi kasabat e sëbqi Ila viratët al-embiya Të cilët vetëm këta e kanë pas fatin Me morë të rëshëgimin e pengamberi sallallahu aleyhi sallam Kushe ka të rëshëgu pengamberi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallam Një një kategori Nja Vetëm kush Vetëm njërzit edijes. Kjo është mërtejbe dhe shkhal e lartë. Li ilmihim bi makarimi akhlaqin nëbiji sallallahu aleyhi sallam wa adabi. Këta e din mirë. Se sa është erant dhe peshon dhe në peshon në peshore akhlaqi dhe edebi dhe e din mirë se qëfar edebi ka pas për nga mberi sallallahu aleyhi sallam wa husni sirati al-a'imati al-athhari min beitehi min ahli beitehi wa ashabe eddin se çish kanë qenë familja ti, e tij e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe shoqet e tij por për vlerën sa e debit është që hoğa më pas sa debit më të lartë po nga frymzohen nga muhamedi alaihi salatu sallam pastaj nga familja e tij pastaj nga shoqet e tij çish ka do ta përmend më se si me të qëfar njifët një hoqë, dhe da përmenë me që ka të në Sufjanë thëuri, se një hoqë matët me elë, ta gëvalëk, dhe i qitën ketë fjaltë të Muhamed a.s. në sieljet e ti, moralin e ti. Si të përpudhët, ndjekë. Si të jetë i harmonizum me Muhamedin a.s. ndjekë. Andaj dhëtë, këta e di një sa është e madhë më ka në dëbli. Sa Allahu e ka lavdruar Muhammedin alayhi salatu wassalam. Dhe Allah nuk i lavdron sendet e vogla. Pastaj ka thon: Waqtada wa bima kana alayhi a'immat ulama'is salaf, waqtada bihadihim fihi mashayikhul khalaf. The salefi kanë qenë shumë të njohur me ata se sa ka pesh e debi dhe kreet o xhallar ti kanë skuq pas e debet të tyre. I kanë skuq pas e debet të tyre. Të Kale ibn Sirin, ka thon ibn Sirini Kanu jetë allëmune l-hedje kema jetë allëmune l-ilm Sahabët, tabinët, emësojshin edhebin që shëmësojnë dhijen Që shëmësojnë dhijen, emësojnë edhe edhebin Që dhe mund dhijen? Namazi farzë, zeqati përpasunik farzë Haji përpasunik farzë Ajerimin Ramazan farzë Me bote spi Allahu Gjelle Gjellalu hu është vlerë Mi falë sënetë, është vlerë Kjo është vajibë Kjo është haramë Rakia haramë Zinoja haramë haram. Kjo kufërë Kjo shirë Kjo është ilmë Tha ti më një sirini Qyshë mësëshin qëta E mësëshin edhe edepin Edepin E kanë mësu edhe zërë Iman Maliku ka thonë Malikin në enës Une tëtë mëdhë vjetë ku mësu edepi Tëtë mëdhë vjetë Pas taj më mundësoj Allahu ilmin me morë për dë vjetë Dë vjetë ilmë Tëtë mëdhë vjetë Edepë Neve nisëmë nga e prapa Nga e prapa Edepën a gjënë të qëshë dikun Doqëta e gjëjna dikun, doqëta se gjëjna Zotin Arrujtë Nërsa Muhammedi Aleyhi Salat e Salam I ka bëtë rëbije shokët e ti në edep Ka thënë Hasan al, -basri, al Basriju I në kanër regjullu le jekhrugju fi edepin, jekësibu husinin e thumësinin. Thotë na, dilëshmi me kërku edepin vite dhe vite. Se ka gazu sa. Vite dhe vite kërkonim edep, tërbije, më bo tërbije. Këtë e në gjatë arë tonë, dhe zërë. Ibn Sirili, Hasan al Basrijo, djetar të më dhojtë muslimanve, të cilat nda kan trosheguë ilmin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam thos Sufyan ibn Uyayna inna rasul allah sallallahu alaihi wasallam huwa el mizanul akbar ka tham me vërtet rasul allah sallallahu alaihi wasallam osh peshorja më e madhe kush është peshorja muhammed sallallahu alaihi wasallam wa alaihi tuaradul ashyau dhatak ay kret gjërat vihem peshor me çka matet matet me me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ala xulqihi ne moralin e tij usiratehi dhe historin e tij وهddehi lëuzimin e tij fa ma wafaqa fa huwa alhaq çka përputhet me Muhamedit është hak wa ma khalafa fa huwa albatil dhe çka e kundërshton është batil apo me kanë matet me kanë e matë së matët me kërkanë në lezër vetëm se me Muhammedin sallallahu aleyhi sallam kusht kalzën tyje që shakon Muhammed aleyhi sallatës sallam a është e mundur me të kalzën tyje që ka thon Muhammed e sallam përvec se hoxha imam shatë i biju do të vina ma vonë po këtu sa për tas sharu këta imam shatë i biju thot veç me vet dikan përvec djetarve di qka ka bo Muhamedi, qka ka thonë Muhamedi sëram, a është gjunatë Allah, vetën me vetë, dikan, qka nuk është prej, atyre qka djetarë ka dhonë, që që ki du të mu vetë, dhe që kjo ka dhonë a gjunatë e Allahu i gjelë e gjelë e lëllë, pse? Se ka thonë Allahu të bare, kjo ta in -la ta e tala, e ju pitë një njerëzit qka dinë, nësë s'dini, e qysh ka thonë e vetë atë qka s'di, për atë qka du të me ditë, edhe ajdu të me veti shko në vetat që është përthua vla që është ka kjo meselja kur u baki vlave me vetë për kitë meselje ka thonë Allah o vete ka thonë kitë që ka vetë ka po gjuna si të përgjigjet aja la ma shumë pan gjuna ka thonë si të amore kitë të shpërgjigjen a la ma shumë trashe gjuna se ndërtohet gjelën bi gjelën bi gjelën bi gjelën shiko sa e rëzikë shmarë vetëm me vetë a vla kjo meselja që shashtë Ku e di, o vla, që është është e mesejle? Nuk e ka dhalë, Allahu Gjellë Gjellë, nuk e ka qelë, nuk e merë vesh librën e Zotit, të bareke, vëtë e ala. E kanë gjunahin të Allahu, të bareke, vëtë e ala të madhë. Allahu Gjellë Gjellë, Lu, nuk ka kërsnu diçka në Kur'an, dhe nuk e ka ndalu diçka në zdo gjendje, sikur, shirkun dhe dhe të folurit për Allahu në pa dhije. Rakijën e kale ju, kur t'jeshtë u v Shpirtin Coftinën e ka ndalu, nëse jetë, ndrujet Haj e pak, sa të mbash jetën Mirë, me folë për Allahun Vdys mësfol Vdys mësfol Smunët nuk lejot Vdys, ndrujet Dhe mësfol për Allahun pa dje Se s'ta fal Andë Allahu gjellohet ka thanu Vala të kulu bi elsinët u kumul Kedhibe, me gjuët e juve Të rrensh me mështuni Hadha halal و هذا حرام çiki o halal çiki o është haram ku ka zgjurat kë të sahabet të sahabet ka zgjurat mos thoni të spija ti tonë halal halal dhe kur tashim çeki bësh spiën tani në parlament halal kjo kjo haram ve taala u jalla jalaluhu in alladhina yaftaruna ala allahil kadhib la yuflihun kush fol për allahun pa dije kur s'ka më shpëtuar kur s'kame shpëtue. Andaj thot Sufjan ibn Ujene, vetëm me Muhammed A.S. mba peshohen gjëra. Thot Abdullah ibn Mubareki, Allah e më shirov ki djetar i madh, nahnu ila këthirim minel edhebi, ahve gjumina ila këthirim minel hadith. A ka vëlezër matë madh diqka se hadithi. Hadithi për nga mëveri, se ose mënë. Në fjalë që ka thënë Muhamedi sallallahu alejhi وسalam, s'ka më të mëdha pas Kur'anit. Pas Kur'anit s'ka më të mëdha se hadithi Muhamedi i Muhamedit alejhi وسalam. Fatu Abdullah Mubaraki, na mashum që na nevojë për edep se për hadith. Na mashum që na nevojë për hadep se për hadith. A ka vlerë më të mëdha se hadithi, vëllezër? Fjala e Muhamedit alejhi وسalam, s'ka. O Abdullah Mubaraki that mashum që na nevojë për edep se për hadith. Ky është Abdullah ابن المبارك فاطمه الشافعي كور كان بيت صا اد ادبين قيل للشافعي ما شهوتك للادب صا اد ادبنتي كان انتت نيري شمال محمد ابن ادريس الشافعي ف اسمع بالحرف منه مما لم اسمعه فتود اعضائي ان لها اسماء تنعم به قال هون دجاي ني حرف një harfë, një shkrojë. Prej edepit, kam dëshirë që krejt që lizat e mija trupi jem, ta dëgjojët qëtë harfë edhe të knaqët me ta. Së pëm dalin vesh të edegju, po kam qëfë këtë trupi me pas veshë. Qëtë knaqët kërta në dëgjojë, kanë edepin. Kile, wa kejfe të talë bukeleh, që shën lip të edepin, sa jep mund dhe investon në edep, kalë, thaë, Talëbul mërë atil mudilleti vële dheha, vëlejse leha gëjru. Qështë e lip e devin? Ima më shafi e jutë. Ka thonë, si kur gruë u jesë të cilës i ka hup i biri, edhe a i veshë ata e ka hasret. Para me në vëzër, një nan e ka veshë një gjallë, apo veshë një qikë. Veshë një. A i mi pas dhejt e i lipaj, po një ale fështir, ma fështirë, ma shumë e do. Dhe i ka hup, qështë e lip? nuk përshkrua qësht e lip thati ma msharëviju qështu e lipi e depin qështu e lipi e depin andaj ogja thot ka qenë përrej asaj që am kanë zit me shkujt këtë liber nevoja e nxanzve nevoja e gjematlive dhe avamit e muslimanve që ta din rutben, graden pozitën, edijës dhe o gjalarve dhe djetarve që të shkujt disa fjal të shkurtra dërënditura mbi vlerën e o gjalarë dhe atyre të cilet e bartin dhijen me veti adaj o gjë ka përmen prej fjalëve të ulemave fjallëve të pengamberi së selem pasaj fjalëve të ulemave se sa peshon sa peshon ho gjë a djetari në kuran ka than ka than Allahu te bare kjo vetarë në surën el mujedele Jërfa'u Allahu alledhina amanu minkum walledhina utu l'ilme dërrajatin Këtën Allahu të barëke vëtëala Allahu ingritë atë tësët kanë besu për juve Kush ka iman ka besim të patsht Allahu e ingritë, pa tjetër Walledhina utu l'ilme e atërët të cilat ju ka dhon dhja nga mesi atërët që kanë besuve, atërët ka thënë dërëgjatin dërëgjatin e ka lanë allahë të të pa kushëzume të pa kufizume nuk e ka gazu sa, shumë ka thënë Abdullah ibn Abbas gjali ajës për nga mberi sallallahu aleyhi sallem në komentimin e këti ajeti ka thënë el ulema fauqëll mu'minine bise bëjimi e ti dërëgje o gjalarët djetarët krahësim me besimtarët janë 700 shkallë manaltë. 700 shkallë manaltë. Ma bejnë e dërëgjetejni mi e tu amë. Në gjdo shkallë, mes dy shkallëve ka 1, 100 vite me hetë. Abdullah ibn Abbas, gjali ajës për nga mberi së sellem. Mes djetarëve dhe avamit ka 700 shkallë, po si mos më pa sa vëllazër. Sikur mos ti shkon këto ulema për para nerë. Çfarë ke më ditë na? Çfarë ke më ditë? Sikur mos ti shkon Imam Muhammedi, Imam Shafiui, Imam Abu Hanifia, Imam Maliku, Sufiani, Etheuri dhe Ujeina. Sikur mos ti shkon prej dietarëve e Buhureira, Abdullah ibn Mas'udi, Muad ibn Jabili, Sa'd ibn Abi Waqqas. Dietarët të tjerë, Aisha radiyallahu anha. Sigur mështë t'i shkanë shejkër islami u tejmije, iman Qajim el-Gjauzije, iman e dhehebiju e bnu Kethiri, plat, plat, prej ulemave të mëllojtë të muslim, i bnu Hajar e në Skalani, iman Nehaviju, Sujutiju, i bnu l-Gjauzi, e bulfaraj abdu Rahman, i bnu l-Gjauzi, djetarë u lezër, 28 vëllime, i ka shkujt veç emrat iman dhehebiju. 28 vëllime. Ati ka emrat hojalarve. Mësë mu kanë ata, në asot is Nuk e këshmi ditë këtë Koran, asë këtë hadithë, asë këtë fejtë të madhë dhe të zotit të bareke u e të alë. A ndërjë për një pasë që kërë ka dojnë, 700 shkallë, me zdi shkallë dhe, një të shinë shin vjetë u të tim. Bukhariju, kërë thojë, ka trasë me tu Bukhariju, njërës e të thojë u këri. Por, qëka e bani Bukhariju, kështu me thonë njërës dhe u këri, 700 shkallë më në në në në në në në Qadan Allahu tebareke ve teala, në surën Ali İmran. Dhe për kët ajet vezër, Ibn Qayyim e ka shpjegimin në një vëllim. Ajeti do të them do të citoj tash besuria Ali İmran, një vëllim. E ka vetëm andaj unë nuk e mora kët për Ibn Qayyimit se i shba ligjërata shumë e gat. Mirpo kët përmbledhjen e Ibnul Junaas el-Kinani. Kët ajet çka do të citoj tash. Vezër një libër komplet çka çka është komplet në shpjegimin e një ajetit, zotit. Besh një ajetit, në evena zë gjumit të ledhu një a pas më të faqe. Besh një ajetit, shpjegon, cëllë është ajetit? Ka thënë Allahu të barëk e vëtë ala. Shehid Allah, ennehu la ilaha illahu, wal melaiket wa ulu l'ilmi, ka imen belqëst. Ka dëshmuar Allahu, se nuk ka zot që më ritanë muadhuru përveç Allahut, dhe me lacet kanë dëshmue dhe kanë dëshmue njërzit e dijes ka i me mbilqist të cilët gjikojnë me drejtësi të cilët gjikojnë me drejtësi do t'i përmendi vetëm dhjet pika të nëzirë nga kja jet nga i bënkajim e gjelëzje ose s'kena mundësimi përmendi të gjitha e indi s'kemi hi qështë du t'mu të rajtu e djetartë vetëm peshe e randë e tyre në Kur'an dhe sunnet dhe në perceptimet e ulemave të muslimanve. Perceptimet e ulemave të muslimanve. Ka dhani Benkajim el-Gjauzije. E para, në që këtë ajet është, istishëduhum duhë në gajdihim më në lëbësharë. Allahu i ka mor ulemat me dëshmu dhe të qërës i ka mor. I ka mor. Kanë kush dëshmon për Allahu në gjellë ola... filëmisht e nga mërët. Për nga mërtë Dhe ma thamë, Allahu Gjellola kanë e kamorë Për dëshmitarë vetë vetën Me lachët dhe një kategori për njërës Velaja është për nga mërtë dhe njërës të dijes Vetëm vet kjo është vlerë Shumë e male E dyta E ka bërë bashk dëshmin E vetë me dëshmin e tëra Këni pa dhe zërë Adi shëndonë shëhet e dëshmi Shkonë në gjikate dhe thu Un dëshmoj se ky nuk e ka boket. Un dëshmoj se ky e ka boket. Allahu xhallajja kur e ka mur kët veper me xhikou, a meriton Allahu vet eksluzivisht muadhru, ka thanu un dëshmoj. Të tjerë kush kush dëshmon, me las që do nuk e ka dëshmojna. Të tjerë kush pejgamber dhe njerëzit e diës ka thon, krejt na dëshmojna. Fati ibn Qayimi e ka bëu bashk dëshmin e vet me dëshmin e njerëzve të diës. Domethën Allahu xhalla e ka ngrit në pozitën me thën shehid Allah, do Allahu dëshmon dhe kta dëshmojnë. Kjo është pozicion vërtet shumë e madh. Me të mor Allahu xhalla e më thën ashtu ti thu po. Kjo është shumë pozicion e madh. E treta, iqtiranha bi shahadeti malaikateh. Ë ka bë bash një njeriu në diës me me laqët. Duhet ke vlera e madhe me të bo Allah me një saf me melacit e Zotit të bareke me të bo me melacit e Zotit të bareke e katërta e nëfidim njëhe dhe të skjetuhum e të ndiluhum se në vet këta jet ka pastrim dhe cilësim me vetit të drejt dhe të tëre sa Allah nuk dëshmon dhe nuk e merë dëshmitar ataj cilës është i drejt dhe nuk është besnik pra Allah u gjelëa kërdo të që kjo dëshmon për mua kjo është i drejt Se Allahu gjellegjelenu këthirë në dëshmi Për vetë se njërijun e drejt E pesë të vlezër Ennehu wasafehum bikounihim Ulu l'ilmi Vë hadha jedullu ala khtisasihim Allahu i ka qujtë ulu l'ilmi Ulu është dishka shka diku shka ka pronë dishka. Kjo është e jemja Që kjo është e jemja Allahu i ka qujtë ulu l'ilm Ata mrena qenjë se kanë Elmi, dijen e dhadi për në qajimi, edullën e khtisasihim, kjo argumendo se vëcë ata e kanë, vetëm ata e kanë, e gjash ta. Ennehu subhanahu steshhede bi nëfsihi, wa hua e jellu shahidin, thumë bi khijari khalkihi, wa hum melaiketuhu, al ulemahu min ibadihi, wa jakthihim bi hadha fadlen wa sharafe. Sa Allahu gjellë gjellaluhu, ka dëshmu për vetër, pas taj me gjik lojët e krejësave, matë mira. Me laqët, pa për jashtim, ذ نيرزيت اديوس قالوا قالون هو دشمون بكريسا و كوش دشمون دي لويه ما تميرا ملاچت و نيرزيت اديوس السابعه انه استشهد بهم على اجل مشهود به واعظمه واكبره وهو شهاده ان لا اله الا الله والعظيم القدر انما يستشهد على الامر العظيم اكابر الخلق وساداتهم Dhe shtata, se aj i ka morë këta njërëzi jo për të doloj dëshmije, për dëshminë më të madhe. Kini pa obdezër kër dikush se dini mesele, do me blej diqka, do, do mu interesu për diqka qishë është, a e vetë si cilin, a shko në zgjeda të mjeshtrin. Kini pa dikush kër do me blej diqka, më po e banalizoj për ta kuptu e, një telefon, një vetur, një makinë, një shpi, shko në thirë një nxinjer, Lërgoj për kësaj, zban kjo. Se kohë që ka qmimi. Ti i beson, plëtsisht. Vetë, ban vakija kohë shumë qmimi, në t'i dhu, nuk e di, vëllë. Kur e merë një prevencionista, i dhëtë, bleje se të që ka, shbële shumë mira kjo. Ti i beson. Për çka se i në dvogla? A vëllë. Allahu Gjele Gjelelu për muslimanin akaboj gjina, ka thonë, katë tërveta, dë besushëm, të gvali, s si dojnë me dëshmu kundër këtina tra dëshmojnë një mungon tu tra të hojnë që tek edhe aj mbetët i pacët se për një musliman thjesht po me dëshmu Allahu se aj është zot se aj është zot ka në kamor dilojt krije sa me lacet dhe njerëzit e diges për cilën vejpër se aj është zot që meritën të adhorohet s'ka ma lartë se kjo nuk ka ma lartë se kjo Andaj, e shtatër kjo vlerë. E teta, ennehu subhanahu gjë alë shahadetihim huggëten alël munkirin. Fe hum bi menzilet i edilletih i ajatih i barahinih i dalleti alë të uhidi. E kjo është ajatë qka njërzit dëshirojnë të mos e të rajtoj që është të që qëshështë. Qëndë dhe dhe ajatë, ka se për kundër, dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d Kë vetë njërës të diës Vetë mëho gjala ardhë Prezenca e tëre Se të flasin të vërtetën Dhe shpikonjës ve ilmin Shpikonjës ve dispozitat Juridikun e Allahot Jenë argumentit e në gjikimit Allahotot A beshe që ta? A u kanë që atit e ju? Po Qaj tjetëri a folke O zotë A beshë që ki pësa kanë në tash Ka argument këndër muhe Po A tojke Tile zëke a jetët Tile zëke a ditët Të pënga merita i sëratu s Ibn Qayyim thot mjafton çatau mo ka ndikon e nesër jas mos befasarshi e Zotit në rrit. Kjo është argument i madh. Sigur që Allahu xhala xhalalu ka mëmor ummetin e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam dëshmitar kundër popullit të Nuhit, kur thon populli i Nuhit, kush është Nuh i besa jofna. Nuk njeofna Nuhin. Allahu xhala xhalalu i thir ummetin e Muhamedit sallam, ajni ajni në Nuhin, thon po a kanë i parë pejgamberin, Rasul këndër atyre bashkë me Muhammed a.s. kështu janë njërës të diës këndër atyre të cilët ngritët argumenti në bita enanta enëhu subhanahu afra dhe lë fiqlë lë mutadhammin li hadhihi shëhadët sësadirat i minhu dhe gëllë dhe zërë kjo shumë e maraj edhe një harë të citoj majetin shëhidë allahu enëhu la ilaha illahu wal malakëto wa ulu l'ilmë Ka dëshmuar Allahu se nuk katë Zotë që më ritanë adhurimin përveqa ti Dhe me lachët dhe njërës të dijes Thotë i bënkajimi Nuk e ka përsërit fjallën shëhede Në sencë Në sencë Thuot në gjuhën arab Ka dëshmuar kë Ka dëshmuar kë Ka dëshmu kë Qështu në gjikatësht Pse është në gjikatë qështu? Se kur dëvinë Katër veta me dëshmu Thu ti ti xhikon, ki po xhikon. Ki dëshmon, ki dëshmon, ki dëshmon, ki dëshmon. Dhe do të më përsërit fjalën dëshmi. Pse? Se dëshmia e ktis është si dëshmia jote. Vjen joni s'është i besueshëm. Thotë edhe unë dëshmoj. Xhikon si thotë prit, shkruaj emrin e ki ka dëshmuar. Pastaj mirat dhe shikohet se s'fatpozite ka ki dëshmosasim mirat fjala, por s'da duhet me e thon, ki ka dëshmuar dhe ki ka dëshmuar, më e pru fjalën dëshmi për çditë. Të di për në kajimi, kërë Allahu ka thonë, dëshmonë Allahu, se nuk ka zotë tjetër që më rritanë adhurimi përvesti, se ka përshërit më fjallën dëshmonë. Ashë mjaftu me dëshmin e vetë, ka thonë, si dëshmi a jemi, si dëshmi a këtëre është e barabartë. Nuk e ka përshërit fjallën, shëhide, shëhide Allahu, dëshmonë Allahu, kanë thonë djetarët për me këptu këtë e më mirë. Men e ta arresule fe qët e ta Allahë. Kush i bindet rësulit, i është bindë Allahot. Andaj rebenizimin dhe Muhammedit al. s.s. është barabar me cikër me mëhu Allahot. A janë atër realisht në pozit barabar? Jo, kjo njeri, kafdek, kjo besher, asë nuk adhurohët. Aja adhurohët gjellën gjellën luhu, mirë pa Allahot në disa dispozit e ka më barabar. Ka dhënë, mohimi ti, mohimi jam, u kry. A këpëtut? Pra, Allah u gjellewa dhe dëshmoj une dhe se përsëriti më fjallën dëshmi pëse, së është e barabar me la që dëshmojnë, njështë të dijes dëshmojnë dhe djeta dhe djeta në përmejnë ma shumë s'ke na mundësi me përmejnë nëse është e gjonë ennehu subhanahum gjaalahum muaddina i haqqihi enda ibadihi bihadihi shahada sepse Allah u të barëke vëtala thëtë në përmjet njerëzve të dijes e zbaton ligj dhe i libër të drejtat e njerëzve nëpër të tëra. Subhanallahu. Por Allahu xhalla xhalalu urdhron të dëgjohet, të, të bindet atij, të respektohet ligji i tij. Kush e ka thënë çeta? Kush e ka gallzuar? Kemi folur me Allahun xhalla xhalalu të ka harti ti pe Allahu te bareke ve teala urdhë ska i dit ti për Zotin? Jo, kush ti ka gallzuar? Në njëri, të cilët Allahu i ka dhënë dije në përmjet që ti njeri të të tibën kajimi, Allahu e merë hakin e vetë të ti. Kjo është dhe madhe. Pra, ti që falësh, e ki hakin dhe Allahu të mu falë, saj të kali 5 vakë namaz. Që këtë namaz, Allahu e kanë dhirë prej teje në përmjet o gjallarve. Ka dhonë shko, ka lëzë një se i kam hakin të unë, 5 vakë mu falë. Kjo është vlerë e madhe. Andaj, të tibën kajim e lëgjëzije, se Allahu e ndhirë haku në robë دياتاربه كي اش تايشا كان برمن ابن قايم الجوزيه تط ابن الجماعه علامه شرف قتان الله تبارك وتعالى نايه تيتر قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ثوي ايان دبارابارت تصت كان دي ما تصت نو كان دي يان دبارابارت صد تصت برتندوو تصش وست بارابارت سيان دبارابارت زوتي اونجل الجلال لو كي غبا بارابارت قتان الله تبارك وتعالى Tasalu ehle dhikrit in kuntum la ta'lamun butni ata çka din nese nuk keni dije ka than Allahu te bareke ve teala wama yaqiluha illa alimun çhem bujt e zotit nuk i kupton për vetse njerëzit e dijes ka than Allahu te bareke ve teala bel huwa ayatum bayyinat fi suduril ladina utul ilme Allahu jelle wala kuran guman ton për ajetat e tij se janë të qarta dhe janë të prera dhe janë për zotin Qka thot? Ato janë ajete të qarta. Ku janë atë ajete? Ku janë o lezër? E shifni qëtu ajete në hapsir? E shifni ajete në hapsir? Nuk e shifni. Ku është ajete? Fi sudurill edhina utul ilm. Në gjokësat e të, të rritësrat e bajnë ajetin. Ajetin. Ku e shëfti? Ajete dhe Zotit. Ku janë? Vesh një venë e kamë. Vetëm në një venë. Thisudurin ledhine ujtën hilm Vetëm në gjoks atë atërët të cilet Kanë Ilm Andajna jena umet Umi Umet që nuk shkrujmë dhe Nuk ledzojmë Qish nuk shkrujmë dhe nuk ledzojmë Sepse në shkrujmë Në ledzojmë Ma shumë se muslimat s'ka kur kush që shkrujmë Por ilmi është vetëm në gjoks Andaj djetarë të kanë thanë, aj ilmë, shkaz vjen me ti në nevojtore, zoti ju ndëroftë, së është ilmë. Aj ilmë, shkaz vjen me ti edhe në vendët, majnë time, së është ilmë. Së është ilma jo, nëse me të libram shë ilmë, së është ilmë. A mundet kjo libram i botë dhe manë dikujna? Mare këtë libranë dhe thuj dikujt, folbe, s'folo, lezër. Thurë dikujsh me, me shpeguket. Mere Kur'ani më shafi dhuj qe, më shafi janë ajetet Jepja dikuj, folbe, s'folaj Dhe të me vartë një hosë me tanë Qëtu për shkun qështu, qëtu qështu, qëtu qështu Andaj Allah u shiko Shkurt Ajetet e mija janë në gjokës atë njerëzbet Qa kanë dhije Andaj pengamberi sallallahu aleyhi sallam Sa aditën që e kanë zeri ma në Bukhariju Aditën që e kanë zeri ma në Bukhariju Ka dhonë kiameti zbahët Dheri sa në to ka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 Shpjegojt hadithin, ka hafiza të haditheve që ta lexon sikur të emrin tan dhe me emrin që ai thua. Andaj të madhe. Ka than Allahu te bareke ve teala, inna ma yakhsha Allah min ibadihi al ulama. Por të janë kanë frikën Zotit vetëm ulemat. Por të janë Ibn Qayimi kur e shpjegon këtë meselesë këtë hadith, këtë ajet të Zotit xhelel xhelalu, thotë mirë, nëse ja kanë frikën vetëm ulemat, ku janë avam i muslimanë kur këthej nuk janë ulemat. Nësa Allah ka për kufizuar inema, ka ç'forma dhe stili për kufizues veç çiki. Ivan Qaim e trajton këtë meselë dhe thotë, "Ku janë avamina, dinë api avamina ç'apo në më e kanë frikë Zotit? I ndalët haramave, i bën vazhifat, atë farzët. Ku janë këto?" Thotë, "E kanë veç me një vend." In ittadu bil ulama, nësa ato dije ulemat, ja kanë frikën Zotit, përndryshe dalal, dalal, dalal, humbi, humbi. Zoti na rrit. Allah u ka thonë, mu ma kanë frikën veç u lemat. Ta shti edhe hone du të me lipë këtu, ku jena qëtu. A nasë si më stikenë, a frikë Allah u e dina ku kë e këna venin. Bi, se me thuel, sa vend i keq është aipër, mu të kebirinë për njërzit të cilat janë me njëmdoj, me fëdullok, si kanë frikë Allah u të bareke, u e te ala. Andaj, të jena jetit të sejat, Ibnul Gjemaha i ka pruhe për argumentimin se djetarët kanë peshtë të randë në shëriatin e zotit e barek e vëtë ala. Sa i përgjët haditheve, kanë arë shumë hadithe të citojmë disa për e tyre, të cilët argumentojnë se sa është me vlerë dhe sa peshon njëri u i dijes, cili barë dije në gjokësin e tina në shëriatin e zotit e barek e vëtë ala. قال امام البخاري و امام مسلم ان حديثه معاوية رضي الله عنه ان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قال ان يريد الله به خيرا يفقهه في الدين قال قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كيد الله يادو خير يمنسون ما كبتوا فيه يفقهه في الدين ابن فقيه في الفقه في الدين Ibn Hadjeri, kërë e ka shpiku këtë hadith në Fethulberi, thot e kunder ta kuptohet. E kunder ta kuptohet. është një mesele e usullit e njerëzët e sëtë mirën me studimin e formave të Kur'anit dhe formave të hadithit, thonë, a kuptohet e kunder ta, a s'kuptohet. Ka thonë këtë hadith kuptohet e kunder ta. Si kujtë Allahusë ja mundësën me kuptu fejen, ja ka dashtë shërën. Në sallatos ta mundson me kuptu feja, ku e ke i vënën, ku e ke na vënën. Zoti na rujt. Nëse ta mundson me kuptu feja, atar ka dashë me t'juë rrugës së Tina. Kjo është hadithi i parë, i cili më ka përmendur hoxha mbi peishën dhe nënshtësinë që nën e kanë hoxhallar. Hadithi tjetër, të cilën e ka nxjerr Imam Tirmidhiun nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka thënë alaihi salatu wassalam: "El ulamao warathatul anbiya". Ulomat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 Thot në koment, Ibnul Gjemaha, El Al Kenani, Allah Mesherov, Thot në shpegim të hadithit, të mjafton kjo deregje dhe kjo pozit, me gjden, wa fachran, krenari, dhe, mburje. Të mjafton, thot, fisnikri, dhe autoritet, kjo pozit, sikur që nuk ka pozit ma të lartë se pengamberia, nuk ka pozit ma të lartë se sa mukan, trashëgim tari ti. Alehi Salatu Veselam Zotin Abo Fritere Nuk ka dhe Ska në tokë matëmase pengamberi Nuk ka në fëtirë togës Matëmase Muhammedi Sallallahu Aleyhi Veselam Pas ati, kush është maj madhë njëri Zdo të rashëgusi ti Alehi Salatu Veselam Zdo të rashëgusi ti Alehi Salatu Veselam Andaj, një ditë prej ditëve Aditën së në kanë zirë Gjithashtu imam Bukhariju Imam Tirmidiju më falni një ditë, ditë ja për e didëja kam përmejnë për nga mberi sasallem, dynja rëzë abid vë alim një njëri idijës njëri adhuruës i badet gjithë dhe i thanja rësullallah cili, cili është më me vlerë cili është më me pozitë ki ban i badetë në vazhdimësi i ban i badetë ki miret me ilmë dhe në disa trasmetime ki veç farzët i falë ama nështë të plegjënë Kur'an nështë të plegjënë Hadithën stop miret me hadithë A ma vesh farët e ti falë Ky në stop me na filë me ibadet A ma jelëm nuk miret Ta pengam beri sallallahu aleyhi ve sellem Fadlul al alimi ala alabidi Ke fadli ala adnakum Vlera e djetarit Mbi vleren e ibadet gjies Öshtë si kur vlera ime Me mad voglin për juve Shikone këtë Katër Dimenzionalin 4 Për nga mërë, mëjë vogli së habi Për nga mërë, mëjë vogli së habi Djetarë, adhuruës Për nga mërë, ale i salatës në thotë Vlera e djetarit, karshit të tjere vërë Sikur vlera ime, jo me bubekrin Asme Omerin, asme Alijun, asme Othmanin Asme Bilalin, me madhë voglin atje Sa ka pe sahabijes më të vogël, më i vogël sahabi dhe më së pejgamberisë sallallahu alaihi wasallam, sa ka hapësira galaktike vëllazër. Galaktike. Andaj pejgamberi alaihi sallallahu alaihi wasallam na ka treguar sa peshon dhe sa është rond vlera e atij cili mbarë dihet. Hadith tjetër, të cilën e ka xhir imam Abu Davudi, Ibn Majah, imam Tirmidhiu, Darimiu, dozhë te imam Ahmëdi, një pjesë e tij Ka thambe nga Meri sallallahu aleyhi sallem Men seleke tariqen Jet lubu fihi ilmen Suli ke bihi tariqen min turu qil gjenne Ka thambe nga Meri sallallahu aleyhi sallem Kush e merë rrugën Rrugën e dijes Kush e merë rrugën Rrugën e dijes A ti do t'i muncohët Rruga Pre rrugëve të gjennetit Në disa trasmetime Selek Allahu Allahu i adrejtor rrugën Praf Ty vjen me mur'il, shkon me mur'il, Allah do çik yo ul në xhennet, në xhennet do shko. Allahu namodsof. Domon çiket u çkait të ec, sulike bihi apo salek Allahu bihi, çika trugu Allahu do në xhennet do shko. Nëse rrugtë xhennetit vëza ç'i mendojnë ana, fantazike? Jo, do janë për tokë. Për tokë që do të më rall sejs dhe për mi ballahu xhellahu ala ibadat, edhe mrin atje ngjill. Kur vetëm Muhammedi, sallallahu larke nebe qëka i tha njësë e gjithë dhe në tokë njësë e gjithë dhe në tokë Allah u gjelle gjelalu edhe gjana tha në ilmin e tina tha Për nga meri a.s. o inë l-melaikete le të dhau e gjnihatëha li talib il-ilmi ridan li ma jet lupë tha Për nga meri s.a.s. vërtejtë me lachet i shtrin krahat e tëre për kërkusin e dijes, si shenë knëtsie për qëta shka e banë. Para mëndovë dhezër. Melacet e Zotit, i shtrin kratë. Për kanë, për kërkusin e dijes, për njëri në dijes, për qka rridan, li ma jetë lopë. Në disa transmitime, li rridë Allah i anë, se Allah është razim e ta, edhe i thot melaceve shtrin i kratë çabonim me gibrilun alayhi salatu wassalam gibril çabonim thashko ulu gujzat e muhammedit sallallahu alayhi wasallam ulu ulati ulushkum sa tay kamut me kam gibril jam bravo jo ulu ulu te muhammed alayhi salatu wassalam dhe thall pejgambesam kjo ndodh me çdo njeri i cili e bart ilmin tem melaçet a ko vler ma të madha vëllazër ademit ja ka Bëmi bë sejde kërrejt me loqët Us gjudu li ademe Fese gjedu Bani sejde ademet kërrejt i banë sejde illa iblis Përraq iblisi Istë të këbar Bëmi bëmi në malë Ebe Ma këntu li es gjude li besherin Unës ibi sejde në njëri që giju tëjnë me loqë Këbër Këbër Këbër Këbër Njërëzit, i kanë këtë shpreje, mundon me eflatitve vetën. Unë, unë shpetisha këtë mesela, kjo i blisizën dhe zërë. I blisë i thaë Allah, që ti i mirë aseshtë, që i bi i korë. Po ku e ka përfundimin, adili? Gjehenem dhe sa djep i keshë, është aja Allah unë arrujtë. Në zotin arrujtë nga me një masija dhe fëdullokë dhe mburja me të keqe. Thotë për nga mberi sallallahu aleyhi sallem. Wa inë alimë. Lejës të këfiru lehu me mënfi se ma wati Ve wa me mënfi lë ardë Vërtejt për djetarin Bojnë istikfarë qa konë qije dhe në tok Qa konë qije dhe në tok Thojnë o zotë fale O zotë falje O zotë falje Zot, Kjo shumë blejë rëmadhe Me ta nënshtru Gjibrilin, Mikailin, Israfilin Me ti nënshtru me la që të zatë Ska numër, as i dila numërin Nuk e din në më në ushtrisë Allah o për vetëse Aj, gjelle gjelalu Kërejtë thojnë, ozat, fale Fale, fale, bani stikfar Qëka thojnë, jo për vetë Astaghfirullah e lek Kërkuj fale për Allah, për ti, për ti Thot për nga mbërë së sellem Hatta l'hita në fijo filma Dheri sa dhe peshqit në brendësin e e detit Peshqit vëzër Pashqit bojn istikfar, nuk i kupton përvecë Allahu Tëbaraka wa Teala, kur kërkojnë lutje dhe falje për i rijun edijës. Pasa për nga mberi sallallahu aleyhi sallam, thot, Ina al-ulama warathatu al-anbiya wa inna al-anbiya lam yawarithu dinaran wala dirhama wa inma warathu al-ilma fa man akhadhahu akhadhahu bi hadd waafir athan beqember sallallahu alayhi wasallam vërtet dietaret janë trashëgimtar të pejgamberëve pejgambert nuk kanë lan as dinar as dirhem ska dinar dhe dirheme pejgamberi alayhi sallam ka vdeg dhe ka qenë borxh ska pas s'shtëpinë e ti diçka për i dinar dhe drhemën. Ali sallatu selam. Ka thënë dietarët në komentin e kësajna, ka dashur pejgamberi s.a.s.m. me, me, me lshukë të botë dhe mos me çën shtëpia e ti e lidhur me me parë. Çtiet i zhveshur për Zotin te bareke te ala. Çka ka lan, çka ka lan për mas? Inna warathul ilm vetëm ilmin. Kush e merr ilmin e ka marr hisën më të madhe. Kushë marrulmen e ka marrë hisën më të madhe, thot hoxha Ibnul-Jemaa al-Kannaani në komentin e këtyre haditheve, thot wa'lam ennehu la rutbata fawqa rutbati man tashtaghilu al-mala'ikatu wa ghayruhum li'stighfari wa ad-du'a ila. Doje se s'ka gradë pozicion më të madhe se sa ai për të, të cilin melaçët dhe krerë tresat bajnë istighfar për ta akamat madhe se një meqlis ku melacët banjës të këfarë për së kanë gjënaja ato nuk i banë Allahu gjëna ato, ato nuk kanë nevoj për për dijen e hoqës në deni, melacët së kanë nevoj për dijen e hoqës së ato i banë ibadet Allahot në mënir të natyres laja sun Allahe ma emera hun ata natyre kanë nësë mi banë gjëna Allahot S'kanë nëzit së për gjuna, s'kanë nëzit së për gjuna eqë. Ata janë, gëdri të andaj, nuk kanë nevoj për, nuk kanë nëzit së për gjuna. S'kanë dishka shka du të me mush, nuk këna barkë du të me mush. Ata s'kanë. Ata janë të paçta. Me gjithë gjith pavarësien shka ja kam prej djetarit, ilëshojnë kërahët. Dërsa njerëzë i subanë Allah kanë vartësi. Kanë vartësi, pa tjetër e kome mërë ilmi. Mërë ilmi. Pa tjetër e ka me mërë Kur'ani, pa tjetër e ka me mërë Adithin, e për nga Mberi sallallahu aleyhi vësallem. Thot, dhije se nuk ka pozitë matë madhe se kjo. Va tada u lehu e gjnihat e ha, va innehu le ju nafe sufi dua i regjulis salih. Thot, ata, garojnë, kush pe banë doajnë ma shpetë për, për njërin. Apo, thot, njërzit natyrshëm kanë dëshirë që një njëri të kvalim e bo doa për ta. Apo, thot, njërzit natyrshëm kanë dëshirë që n për shemb Peygambëri paigamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë shumë të mëdha peigambëri më i çuditë më thon o zot falë këta o zot falë këta çka thon peigambëri sallallahu alajhi wasallam kur ar ka ardhur burraira ka thënë ja rasulullah lutu për mua edhe për nanën time me kët muslimanë që na dashët ka thënë o zot banë burraira në anëvat kët njerëz më dashët e bubekri ja, çështë ka prua banë në anëvat në anëvat ja rasulullah ban dua Allahu te më soi më ka thënë mëdha ka thënë valla peigambëri më i çuditë E me dhe në ozot, fale këta Pas taj me takvalit Andaj u mërë të khattabi Kër ka pas Thatsi Dhe s'ka pas qi E kathir ajën e për nga mësën Abbasin Ka dhe në hecë këtu lutu me neve Hecë këtu lutu me neve Se nga dhe vëqmëria dhe Nga afërsia me për nga mësën Sallallahu aleyhi wasallem. Thot hoqa, po para me ndo me lachet Me dhe më doa për njëriju Pasaj thëtë, që qëtë i këtëtulifë fi maëna wadë i eqnihatë i ha faqil, thët dhe ulemat kanë polimizu se të qëka është për qëllim mi u lëkrahet, disa prektori kanë thënë, et të wadu u lehë, disa kanë thënë, janë modeste me me njërinë edijes, kë këptimi parë, qëshinojnë kërhatë, janë modeste me njërijun edijes, këptimi dytë, en nuzulu عندë lë hudur, e nda huë lë Këtë ullet taj, ato i shkonjë që ati. Këtë ullet djetarë, ato i shkonjë që ati ullet. Edhe i rrinë me ta. Ando jo e dini, se për nga mësëm ka thanë, se po shpejtoni muqu prej kopshteve të gjënetit? Tha njerë o sula, ku janë ato kopshte? Tha kopshtet ku kërkohet dhija, edhe le zohë të Koran, janë kopshte të gjënetit, musuqun i shpejt. Tha dhe vërtet prezentojnë me lachet dhe bojnë dua për krejt. Për krejt, bojnë, Doan kuptimi i dytë, dietar kan thënë, "Ku ulet haj, ata ata ulën." Ël njeriu i cili kërkon dije, kërkon Kur'an, e gjen një rrahmet të Zotit te bareke ve te ala, edhe bukë, edhe bukë me sepse pas honger me me orët të e tëra po s'ka dert, se kraçiam të ngjesh për orë. Kraçiam të ngjesh për orë. Andaj ka pasur ulemat të zot, ku la kan pru bukën është nervozuar. Është nervozuar. Ka thënë makput ushimi në ushimin e shpirtit me këtë hajë. Ma këtut një ushtimin e shpirtit me këto haje. Kuptimi të rejt është et të uqiru e të adhimu lehë. është madhrimi dhe respekti që e bojnë ati. Wa kile të hmiluhu a lejha fe të inuhu ala buluhi me kasidi. Kanë të anë në disa predjetarëve. Kuptimi i këti hadithi është se ata ishtërinë krahët dhe japinë kuvet dhe kudret dhe avci që të arrije që atë qka përdo. Qka përdo? Elmin ajo shkapedan është ilmi andaj të ndërruar vëzërt kjo është ajo që e kanë përmend dietarët për vlerës së mëdha të njerëzve të dijes dhe kjo është hyrje në atë se çka neve na takon për sjellje të mirë, për edukatë së lartë, kulturën së, lart, së mëdha që duhet ta kemi me njerëzit e dijes, me njerëzit të cilët bartin Kur'anin në gjoks, bartin hadith, kanë në gjoksat e tyre shpjegimet e ulamave e dinin fjalën e Zotit e kuptojnë fjalën e pejgamberis sallallahu alaihi wasallam, ja u shpjegoi njerëzve islamin, ja u shpjegoi njerëzve imanin, i ruajnë nga gjunat, i përkujtojnë nga gjunat, mos i bojnë Zoti te barekahu teala gjuna, dhe vazhdimsi e ka sakrifikuar jetën e tyre, e lajn kohën e tyre, i lajn komoditetet e tyre, vetëm e vetëm që njerëzve tubohet gjithmonë për kujtim dhe alarm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 me këtë njerëz. Andai nailus me Allahun te bareke ve teala, te Allahu jelle jelalu t'na ban prej atyre dasrrat e kanë trashëgu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, në dijen e tij, në akhlaqin e tij, në t'rbyjen e tij, në udhëzimin e tij, sunetën e tij alaihi salatu wassalam. Elusim Allahun jelle jelalu te Allahu te bareke ve teala, lavan prej kësaj vetë Kur'anit, jekës vetë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Elusim Allahun jelle jelalu te Allahu te bareke ve teala, t'ngrit edebin ton, t'ngrit t'rbyjen ton, lavan jerosëselat e manifestojnë ligjën e zotit, ligjën e pengamberi sallallahu aleyhi sallam e lusim Allahu njëllë gjelalu që Allahu të barëke vë të ala vepratona të mirë, Allahu të banë kabul rëshqit, jetë mëngësit, gjunaat Allahu të nëjfal e lusim Allahu të barëke vë të ala që Allahu të barëke vë të ala që Allahu të ndihman jetimet të musliman vë Allahu të imbulan atësët kanë nevoj dhe janë fukara Allahu të pasoran pasanikët të musliman vë Allahu të ban